Kapitola 14. I stalo se, když všel Ježíš do domu nějakého knížete farizejského v sobotu aby jedl chléb, že oni šetřili ho. A aj člověk nějaký vodnatelný byl před ním. Je Ježíš, dí zákonníkům a farizeumřka, slušili v sobotu uzdravovati? Oni pak mlčeli, tedy on dosáh jeho uzdravil a propustil. Je jim řekl, Tý z vás osel a nebůl upadl by do studnice, a ne i hned by ho vytáhl v den sobotní. Nemohli jemu na to odpověděti. Pověděl také i pozvaným podobenství. Patří v to, které přední místa vyvolovali. Řkajím, Kdybys byl od někoho pozván na svatbu, nesedej na předním místě, ať by snad zácnější než ty nebyl pozván od něho. A přída ten, kterýž tebe i onoho pozval, řekl by tobě, Dej tomuto to místo a tehdy počal by s hanbou na posledním místě se děti. Ale když bys byl pozván, i dá posadce se na posledním místě. A kdyby přišel ten, který tě tebe pozval, řekl by tobě, příteli, poslední výše, tedy budeš mít i chválu před spolu stolicími. Nebo každý, kdo se povýšuje, bude ponižen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Pravil také i tomu, kterýž ho byl pozval. Když činíš oběd nebo večeři, nezov přátel svých, ani bratří svých, ani příbuzných svých, ani sousedů bohatých, ať by snad i oni zase nezvali tebe a měl bys odplatu. Ale když činíš hody, povolej chudých, chromých, kulhavých, slepých a blahoslavený budeš, neboť nemají, odkud by odplatili tobě, ale budeš odpláceno při vzkříšení spravedlivých. I to jeden Polu řekl jemu: blahoslavený, došních chléb Království Božím. On pak řekl jemu: Člověk nějaký učinil večeři velikou a pozval mnohých. I poslal služebníka svého v hodinu večeře, aby řekl pozvaným: Pojďte, nebo již připraveno je všecko. Počali se všichni jednomyslně vymlouvati. První řekl jemu: Ves jsem koupil, i musím vyjít a zhlednout ji. Prosím tebe, vymluvme. A druhý řekl, patrost přežení volů koupil jsem. A jdu, abych jich zkusil, prosímte v vymluvme. A jiný dí, ženu jsem pojal a protož nemohu přijíti. I navrátiv se ten služebník, zvěstoval ty věci pánu svému. Tehdy rozněla se hospodář, řekl služebníku svému. Víjdi rychle na rynky a na ulice města. A chudé jich, romé jich kulhavé a slepé uveď sem. I řekl služebník: Pane, stalo se, jak si rozkázal, a ještě je mnoho místa. Tedy řekl pán služebníku, Vidíš na cesty a mezi ploty a přinuť víti, ať se naplní dům můj. Nebo vám, že žádný z mužů těch, kteří již pozvání byli, neokusí večeře mé. Šli pak mnozí zástupové s ním a obrátil se řeklím, jim: Jdeli ho ke mně a nemáli v nenávisti otce své i mateře, i ženy, i děti. I bratři, i sester, anojité duše své nemůže být mým učedlníkem. A kdo školy nenese kříže svého a jde za mnou, nemůže být mým učedlníkem. Nebo kdo z vás jest, chtěje stavěti věži, aby prvé sedna nepočetl nákladu, máli to, nač by ji dokonal. Aby snad, když by základ položil a dokonati nemohl, všichni, kteří by to viděli, nepočali se posmívat jemu. V tento člověk počal stavěti a nemohl dokonati. A ne který král berá se k boji proti jinému králi, zdaliž prvé nesedne, aby se poradil, mohli by z desíti tisíci potkati se s tím, kterýž z dvaceti tisíci táhne proti němu. Když jinak, když by onen ještě podál od něho byl, pošle posly k němu, žádá je za to, co je zku Tak zajisté každý z vás, kdo se neodřekne všech věcí, kterýmiž vládne, nemůže být i mým učedlníkem. Dobrá je sůl, pakli sůl bude zmařena, čím bude napravena. Ani do země, ani do hnoje se nehodí, ven ji vymítají. Kdo má uši ke slyšení, slyš.